في تاريخ الاسم المعربي وهو كل اسم رتب مع غيره ولا يسبح مظنية الأسل عن الحرفة والأمر الحاضر والماضي ويسمى متمكنا تاریخ الاسم المعربی را غلط ہے ها زا فصل فی تاریخ الاسم المعربی یا فصل الاولی فی تاریخ الاسم المعربی زبوتری کسر دیتا زا فصل الاولی تیجو سی, سی فصل بیتر دا مو دا په پلهین مؤتداو او ما باندې مدینه فارغ شه واکې په خبرې په تاریخ کې دا په څومره پټه اهاره ظاهر. كذلك خرج في جنده موارد قدام وديدا. و بالنسبه شخصاته يزاول اليوم ابن الاسهل من يوم شعبي. داوم بالاسهل كالشعبي من الاسهل في الفرق شماله. ظروفه في سوريا دي اذا براس قدينا عمر كچورو وقت چمديو حروفه عمله والحروفه حروفه عمله براس قدي اق <تصفيق> حروفه عمله هيثم كيب اولا حروفه عمله اق حروفه عمله هيثم كيب عربه بنت ايش حروفه جارا حروفه مشبها ما ولا مشبها ليس او او امر چې عامره په خپل کې هغه څه چې موږ یې غوښته یو په ټاکلو کې یو په ګروپ کې یو جوان کېږي نو دا اوس په مګرو غیر عام نو دا په ټوله دا په ګروپ عاميانو باندې غیر عاميانو تاسو عاميانو به دا څنګه عمل کوي ځار په مضبوطه کیدو مذاق تاریخ کی تہ کو تاریخ سم دپې له هر ا علامات څه دي ها مذاق مذاق باندې څه مذاق څه په خپل د مذاق باندې ا چې دوی تاریخ اور د کله موخنی دی مورک ولې نه دی مو زه هم دا مو خوله ها هیڅ هم وړي دا هیڅ هم سلام اورا به مرادي سم سلام ووځي نو دا خوله ته هیڅ هم څو نو دا به مو مراب هیڅ هم وړي دا اوس مورب موږ دغه درځو چې موږ به تاسو نو اسماي مابني شو دي اته مو زوړات اسماي شهرات مو ټولات اسماي او ظروف دي ټول کې نه نه یولتم نه ستایم دي وې د ندايه څه هرې مو راځي بیا مورات ته د نړۍ کې څه څه او څه مو دا کو اسم متماثل اذا يا اسم متماثل شو اسمه ده اشبارش في لكم متوسط مؤخريه هو اعراب المتوسط المؤخريه بالحركه بالحركات <متنجة> بالحركات فيها اعراب الحركه لا اعراب الضميره نقول اعراب بالحركات وايضا ضم او فتح او فرحي بس, يدي. بس, يدي. بس مو پر غونډل کېږي دا د تاریخ په د تاریخ په د تاریخ کې دا تاریخ یې ولې موجود دی بیا هر ویډیو کې دا څه وایي دا تاریخ په هیڅ نه داخله نه مې تاسو ته اړتیا د تاریخ کې زموږ په ستنه او دا موجود نا اسم ده کپیل ده هرده اولوکی با اسم ده علامت اسم ده چیز ده نا علیکلام ده ده امپیا مورب ده تو موگی ده ده مورب ده موگی ولی نده دکه یا موگلال سالی اغل چی شویش موگلال سال چونسی جونه دی اگوی کبن را دی کمشابی بیمال سالی اغل تو دی اگوی نوست دیو دی بیتا موگر با کتو کسیم ده موگر راپورټ څه څنګه دی؟ د سماتوماتیک څه څنګه دی؟ ناريو څه تمر پرځي؟ مو پرځنو ته وی ولده. دا کټګوري څه شامل دي او څه کوو؟ دنه پیدا کیږي تر نه. موږ د جناع لپاره مخ پرځنو ترسه یې زمین پرسیوکن کر گیلی baptism وظان برکو دیگی glamang گین گوی elltو مجین مجین بیشن کنیم pharmaceutical مجین مجین مجین مجین ۲ مجین مجین مجاپن اللهی وارکی جید تو لاجڑ شیل وار کرند ترچیل وار کرند تاریخ مجینو ۶ می ۶ می تصبیل وار کراد ترچیل پر کرند تاریخ شکی دی ۳ مجنو هر مجینو دعامیل تو شیط مجینو مجینو تاریخ کو عامر لفظی دے که معنیو دے عامر فاقشم دے یو لفظی دے بل معنیو دے عامر لفظی دے تو اس کی کمیدی پلا برس کیوی دا مانے صحیح شکر دا تاریخ پیزر سدہ روٹ پرد دا برحان اللہ تو ہے دا المعرب دا المعرب یہ سمدے حرف دے هاں یہ سمدے علامت اس میں تو کچھے علی پلان دغه موراب ته کنه موبایل موراب هو ته کلی دی وای دی یا موراب دی وای موبیننه علامه یا بهوټه موبایل سره یا بهوټه کی شه وای مزوارو کی نه کی وای کیدا موراب ادا چی دی اداغه دغه موراب موراب تاسو زونه دی هم څه کوم دی دا څنګه سم نه دی کی څه مو تا مکی باره چې دا مو را مرګوده کوم د پاتوا که شوړه تاسو په دامن کې دایسته نه پاتې شو پاتوا د دې ته مونږه مو څو د تاسو په ضد سره عامه څنګه د دې دې په کومه طرح کې د دې کیدې ته اړول کې موصود د کم هېشت نمبر 4 موصود موځو دې نه باندې هغه هېشت نمبر 2 او د تدا اېسمه هم نمبر 2 ته موصوده دا موجوده دا نو ما را بم څه وای دا غېتی کې دې دې او اېسمه په ور مو موجوده د موضاف له هی وا کې شو دې نو مجوړوندی کوګې د دې باندې نشي د څه ورته او ده هیڅ نه عامل څه یې ورته تاریخونه په الموربي کې به عامل څه یې ورته بیادامه صفات چې پاتې ماروضه منغول دي پاتې صفات چې ماليه او پر صفات به او لږ دی او لږ دی او څلو پکل دی په هغه حالي معنی چې څه معنا چې باند له څه چې دا معنا په خپل سي کې دا او مطالعه چی دا معنا چې په مطالعه د چا کېږي مصنوعي نو وګوره دا چې په هغه حالي دی کبه حاله مطالعه چی دی هغه حالي دی نو معنا چې تعریف لري چې دا چې څنګه چې خپل کېدلل کار مو راځي ټول چې په دا چې مطالبه دې څنګه چیږي مورا دې شي مورا په بارک راځنه دا, دا, با دا موصوف ته الاسم اولمو را بيو د فارسي واکشه صفات موصوف سره صفات نه دا موزاف له هی واکې دې ته دا موصوف سره صفات نه مو دا موصوف سره صفات دا مرکب موفیده څنګه نه مرکب دین دا موضافه له دې شي واکي دای شي دا تاریخ هم موجوده 1000000 موجوده ستی خدماتي درې mula د 1000000 موجوده ستی خدماتي زار په څو او زار د مسافر د ګټې چې متعلق په کلام کې موږ و مقام ده حال کی راضی تو مقام دے صفت کی راضی تو مقام دے خبر کی راضی مدال کی چوی ظرف مستقر ہو او چہ پھیلنا یا دے اسنا متقونا یا دے مقصد نو ستجار موضوع ہے چن داتی چوی دازر پلا وہ او دافی تاریخ کی سند کا پلا وہ دے قدر سے مستقر ہے ہا دازر پلا وہ دے نوما پر مطالعه دا زکه مستقره دا کوم ځای کې راځم ما کوم کې راځم دا خبر ده ده ساده فارا پسلو ده فارا بیا موستداه دا په دې باندې موضوع متعلق نه خبر واکې شي د پښتن اول له فارا یا دا ساده فارا اځا پښون د جندې ده فارا په خبر واکې نو بیا موستداه سره دا خبر نه به چې جواب دا مفرد کړه چې نام ورکه په دې مراقب د دې مراقب څه څه ده؟ وافیس مراقب دې مراقب یو مفید یو بل نامو فیک ته غوښتي مفید د مفید بل څه ولې؟ مطلب خلاص کړه مګر ما بل څه دا ټول څه نه دی جمله یې بیا چاته ولګېدی اول وهغه کله یې من رګ او معضې دې دا وهغه توه وایو چې د پېله حرب یې چې دا حرب د کوم وريده د مبنيده د مليخنه کوم شاوید شاوید د مليخنه من څو مڃو مڃو مارکو مڃو داکو څنګه دا مارکو مارکو دغه چا دا کوم کوم په تاسو له مونږه تاسو مونږ په تاسو له داکو څنګه نن میر مارکو نن تاسو مونږ کدا موږ तारी پرادی کو صحیح کی بولې لږ د دې چې وا هو دا طاقت کې دی ټول یې څمن دا هر هغه و ناږي نا کدا هو د مشات راځي په لکه وا حل ترادي دغه <صدق> په <متحدة> ما غری دغه معنا چې کیږي نه سې کیږي نو دغه ځنه د هغه زمچا راځي نه له کده اسم با ما غیره دا کولی شي چې زمولاده و چې دا کله وي سم دا فل هر د مس هم دا علاوه دي چې متو کې ده ها؟ زيافات ده دوې ده مې بیا دا کولمو اورابه کله مو وینډه دا ته شپه ته ولا کېدله مورابه مګ بیا څه دا نه سره کاند ګدا موراباتو د ټولې د بیا کې څه نو مراتب وا دا کوم څه څنګه ده؟ هیڅ مو تا مو کینڅو کسمه ده؟ ښوارو کسمه ده کوم څه څنګه ده؟ مفرد من کریمه ولی مصطنف من کریمنه علاوه پر نه جوړيږي دا ولی ده مصننه ده ها؟ مصننه هدي په دې کې هغه پخه کیږي راځي دا. علي څنګه ده. ایس مقصور ده؟ ویلی نده اگر پاکیسی چیشی شویالا که جمع موانده سالیم ده ده ویلی نده؟ جارم اجرای چیز جارم اجرای چیزنی؟ از اگر اللہ ده، اسمای شیستاو نده؟ اگر موانده سیده جمع موزکر سالیم ده ده ویلی نده؟ ویلی اجرای دیو جناداتی چیده؟ مفتر مرسری پتر اذا كل لوده ككلاده ككل لي كل دكتور مرخوده منصور ده مصلح دا مرخوله ده که خبره خبر کو مو را دا د موخې باندې نه درم تا په دا هیڅ هم څه نه ده موخې لاسه ده او د ریسټو نه حاضر به نو دا د مو شابې دي موږ لاسه کړو ول دی په اتو کې دا نو موراب دا مورابات څو چېونه دي دا ځو چې دا کوم څه نه دا فلم وزاري ده فلم وزاري والی نه ده نو کله کې دا پولیسان ته علامه دي چې څه پکې تا او چیرته دا فلم وزاري غوښتل دا وځي دا مورابات کې دا کوم څه څه نه ده ها دې چې موټرموتور کې کوم څه مورق مونټرې مرخوض منصول اسمون دا کا اتمان دا کا اتمین دا کا دا اسمین والی مجرور دای مزارت اللہی عامل فا کسی چه دے لکا دا جردی تا پو، پو، چاور کردی دا کلو ور کردی کلو عامل لفزی دای کمانوی دای لفزی دای نوسا عملی کردی خود مطبوط تا چی چه واکی با معا غیری ہی دا روک با دا دغا دا وا ګېر سره کې ناستې شار دا توه او دی وا دارک بيثم د پهل له هرپه بلې بیا دا خپل کې کوم لوڅي ودا مازي د مضارع دا مازي څنګه ده دا کله دا مزيدون د کومزارته نه ده مجرد کا تو رتی شي چې په ماضي کې شو غورو په دې غورو په دا ماضي کې شو غورو کم کم یو دي یو را دا ځکه دی نو څلور غورو مجرد او ماضي په تاسو سره معلوم اول چې څه سره معلومونه ترڅو چې موږ په څلور غورو مزيدونه دا مزيده کې به راځو 30 مزيدونه دا کړو باي مزيدونه 30 مزيدو علا تا 30 مزيدو کې د کوم راو نده 70 نده کیردم باب تفعيل څه څه ده؟ تثبیت ده؟ عین کلمہ مشدده دغه دا علامه ده بیا ووای چې افتخام کې دا څه وکی ماده به روغ اوسه اول به څه راو باسو ماده ماده به دې شرووب اوس چې چې لري څومره علامت یا به موږ چې چې کو علامت د صحیح طالعې لري کو علامت مثلا مدارات دا به موږ رکو پویو کلمه چې څون علامت یا به تو کو لري کو او ساده دې چې څون علامتي یو علامته چې چې دلته بعضا به لري کو چې چې به تي نو راکاوه تاسو چې واه کړی تاسو یو او دا چې دا مورابه د مغنیه اولی مغنیه ماضی مغنیه خاصه کوم شابې ونی دا ماضی ولې مګنیه لته دا زګدی کې معنا مختزیت شته نه سره فعالیته او مقبولیت او اضافه ده ځونه څه دله ځکه ظاهرراجي خلاب چې شریادي بس ور هم غوړي چې چې د ماځي په دې دوه لڅو کې ټول مر لپاره فائدې شې زميته واحد مذکر وکی واسي او واحده مؤنث دا په imaginary اته مدارین اګه مرو نه نه نور باقی دوه لڅو ټول په ترکیب کې زمونګه دا خبره مې کوله دا نه پاتې چې په معلومه کې دادو له څسبو کې فاعل او موضوعو کې دا زمیت کې دی بيچېلې تاسو په معلومه کې او په موضوع کې شي وځي البته اوس فاعل او نایب فاعلونه نه پاتې کیږي که سیستم هغه د ماضي معلومه نه کنه د زهري معلومه دي معلوم دي که په دادو له څسبو د زمیت کې او کوم زارې په دې ډول سره شغل کیچېرې نه دې پاله کېدلې په و ډول چې ونه کوښښې تست دغه یو عناصره ورسنه ده ها ګور پیږې کزان نن نه پیږې په نن یې کاټانه باندې دي دا نن نو دو نو دو درس مثلا دا مونږ دا خبره کړې ښا چې دا ماضی ګور اسفار لا چیدی د مضارع اسفار لا چیدی د امر اسفار لا چیدی د نهي تو چیدی دا هر کلمه چې د اسفار لا چیدی ښا د اسفار چېultimo دوت چیدی یو باسي واحد مذکر غائب او زربا او زربت یذریب او تجریب او لم یذریب لم تجریب لا یذریب لا تجریب لن یذریب لن تجریب ما یذریب ما تجریب تاسې په دا درس چې تو یو باسي باکي سو پادېږي چې دولت د دې دولت چېرو فعال ترقيامات دولت دي پورتي کې نه دا دولت چې دي د چارټمو له ادارې کوه ترکیب کې د دې شوی فعال نه فعال ده په وینې رسومه кулورا فعال به زمينه زمينه سوقې څملې یو بیا بارې سه وبشي کې دی یتوونه کشیتہ دي کې بارې کموتسق لګو ګوې دمازي په دوله سوړې په کدمو ذی د تا کدمو ذرو د د لا کتلایمو ذی د تخلاجی ذرو د کړه پای مو ذری د وجرات ټول د ماضی په او ذاری په دوله د چېغو کې په فایل زمیره د اواجب ولې کتاب د تر قامت اورځي کوي کوم مو درې کې واحد متکلم مخاطب انتا واحد متکلم کې او جمع متکلم کې چی چې نه نو د واجبن استتار او دا دوه صفائل فل اسم ظاهر راځو کلا د زمیت دا یو زرابط زرابط یادرغو تادرغو نه یادر پهلن تادربا لا یکتا تبالن تکتا سیبا او دارنګ له یکتا څخه جان څخه جان داغه بس یی دي د دې فعال فل اسم ظاهر راځو کله چې ردی او تاسو معلومه د و یا او موجوده تو د تشه وای و تارو کې به علاقه کوو چې د دې فعال اسم ظاهر د اس مظهر کټ اچھی شهر ده زمير ده کیږي په تیمو زمير پکې نو څخه کوم چی شه ده مزور کې به موږ او ته چی شه وایي دای نایي فایل واقع دي ورته زمير پکې نو څخه راغلي چی شه کیږي نایي فایل واقع کیږي او ما عا غیرې دې ته چی شه شو <تصفيق> <تصفيق> دا معضيره ترکیب تشهواکی کی مزاف مزاف دیو دا توه مزافر مزافر <تصفيق> او ده په او دا مزاف مزاف دیو دا په او او دا هیته کی تشهواکی شولای دا خیری کی دا زمیت کوغه دې مرخص دې څوک څه ده درک مرفوع او دا کوڅه دا زمیدو کوغه یع دا مزاف رمزاف نه نه تشهواکی دا مو څه نو دا او ما غي دا, دا, دا, دا, okay. دا, دا, دا ما غیري غیرو ده غیره ده غیريدي غیريدي څه ته دا مرکو ده ده کومو جوړ څه ته دا ځا اور کړه دا ما اور کړه او ما غیري چې دا ما مرکو ده منڅو ده کومو جوړ دا منڅو ده ولا يستهمق بالاسفل دا ولا يستهم بكم دفل دهر فل دا کوم چې دا معلومه د کلام موضوعه ده معلومه ولا او چې دا پتی چې دې اوله يسبه چې دا پتی چې دې معلومه ده دا مسجدو دکمجراتونه مجراتونه دا کوم باپن راځي تم کوم باپن راځي ورنه دا کډول وانا دفا عدوليشم زهندر كتوزه مينو مينو مينو مينو چي بیا مطنيه لاشلي دا مطنيه فاقسان در نقوم دا مطنيه لاشلي فا.. داتووه مطنيه لاشلي تاكيكيو احييكيو مون تاشون في زندر دا مطنيه شن بفئر لحرابة دا مطنيه شن بفئر لحرابة علاماتي شنو تي شيره مون جزا فاته مورابة كمطنيه مبنی ولی ندی ، مبنی ولی ندی مبنی دیت نمه دیتی مبنی دیتن نمو بشه دیتی مبنی ناشا که مراباد که ازشی زیدی ندی؟ دا کم قسم دیتا؟ دیش مورط مخدی سوک اسم دیتا؟ ایس پارا کم قسم دیتا؟ مورطان ننطریق و سعید سعید چا تایر اخره کې هر کله چې موږ دې په تاسې کې اړتیا نه څه دا چې سره؟ هیڅ مونږ څه هیڅ مونږ څه کوي یا ما خبره وکړه او دا مرکو دې مونږ ته کوم دې د مدرسې نو یې غاري یو ولا یې کړی او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 دا مو دې لاس زګه یعربی ته ریښه وله او دا مرصوده منصوبه کوم جوړه منصوبه ده ته وای مرصوده منصوبه کوم دي دا وای مرصود ده زکدمه په وروه کې شو ده دا تا نه څخه ورکرای ده یس به او پیلوکای اڅ شنو دې کا اصل له اصلي اصل دي دا پرخوده منصوبه کوم دي دته دا جها ورکرای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 ہاں؟ دیکھوئے نا نا زہر مصطفیٰ کے دیوار کا مخالف کر خبر ہوتی وہ مقدمہ پر موضوع ہوا تھا تو ہم تو تو کے وقت پر یہ نوید نے کہا نظام نظام اور نظام کے نظام نظام دغه تا بار دغه په او په دغه په دغه په دغه په دغه په دغه په ہاں وہ بنا رہے ہیں اس پر کہتے ہیں وہ نہیں کہ مصطفیہ رافع ایل ہمیں ایک ضمانتیں جوڑ اور اس جملہ پر جوڑنے کے بعد ہم کو جوڑنے کے بعد عامل عامل یہ تر دا معقوسی روکی روکیما معقوسی رماقو پننے تصدیق سے محسوس سر تصدیق سے جوڑنے جوڑ جوڑ کر جوڑنے خبر کے مقتضا بچا بسم الله الرحمن الرحیم خاص کو کی تعریف Al المه ف ونه کاil الأfaال پ الأfaال للله و پرta پله ه حza ت بين wat الله او رارسول من نanta نhumidد کس خبر يس ونه كان الأثale دا يون ke ترî pici ش دا دا ای سم ده د افل ده هر دا یته ده ده افل بیا افل په تیوار د زماني سره څه څه مده ماضي مضارع او امر حاضر ده دا یې سوالونه کوم څه ده دا مضارع څنګه د خوږې کېږي بیا دا د مزيدونه د کړه د مضارع د کړه مونږ څنګه په دې نو چې دا د مزه ماضي د دې چې راځي څه علا شابه چې نو دا د مضارع د بیا دا او چې س اعلی مجاراتونه څوا یسالونا افتقسام کی څه واقع کیږي نه خدابا په بې ګنجره صوبه باندې شي با کومه څنګه معلومات اول د قران شریف په کورو څنګه معنی یسالونا دا کوم باور نه باب په د فتحه ز کډوال مفتوح لاندې بیا دا خبره ده که باب معلوم کو نو چې څه موږ معلومو اف تک څا په معلوماتي شهبري معلوماته اف تک سام اف تک علامات په یو کلمه کې چي څونه علامات دا په کې کېفو حذف کوو الکه دا د خپل استاد ته ودی کې علامات حذف کوو یا څو مدارد د دانتل ریکا و او علامات زمب د دانتل ریکا نه ني راوې د دانتل ریکا خار مابول بای دام تلیره ایسی چی جوایی ہے؟ صال علا فترخن او خرام цی جور مسکر او خرت محیم و ذل او نائم اوم mystical اومین صادر شلو کهatin کا Department عمان شای انا سا ساؤا صال علا الحالójی ککه حمان شاید صالی کرو 돼 یو آغر ا Joanna منذ آؤ ۶ را این دان comun اغه د څه ان دا او څو اغه څه ان دا پاسل کیچی شو او څه ان پاسل کی څه الت نو لټی شو ته متوجی شو دوه علامه تنو تانیش فلکای نور ته متوجی شو چې دوه علامه تن د تانیش په فلکی مطلقانه مزوجود. مزوجود. دا تام نو دا قام حذ کو چی چې تی دا کوم قاعده او کوم توجه څه سوال یار بهارکات ولا قاعده او څه توجه څه نو دا هیڅ چنتو لا څه لم پي ځه کاله کا ساکین اکر نو چی جهته نه جوړتو دا څه اړتیا ته جوړو دا سالونه د جدولونه ها دوله څونه دا دوله چې بیانونه دا کډریونه دا نو سمانه دا د دولت شروفه د دولت خدامانه چې د دولت شروفه فعالیت چې دلته کا او بیا د دولت شروفه فعالیت چې هیڅ او د دې فعالیت چې راغله بیا د نوو درونه دامه نه چې په نوو کې بارز او پدرو چې چې وین او دته دا فعالیت د دې چې دلته بارز دا فعالیت د دې لپاره کې شو دی دا کا چې راغله دا کا ته وایې دا هیڅ د فعل ده حرف دی دا کا حرف د لکه کا غره په کې اول یې سم دي زمير د کنه زمي چې د لکه د چې دغه دا وړه دی چې لکه کومه د تاسو دا کوي نه اول د دا کاپ یې سم ده په فل د هرفه یې دا په دې په دا معرفه وکړه کې دی ده معرفه څه په څه کې سما ده او څه سما ده کوم څه موږ را ده دا د موږ را ته راځي يسالونك عن ترکیب او څه چې واقعي ترکیب دا څه لو فعل او فاعل چې څه واقعي ما په او په څه دغه راغله دا انده غل ده دا ان بسوق و ذاکرته و يعني کوم ځای فعل حرکت ها دمو رد کده مو دې ده مو دې لا څنګه کوم شابې عامل ده ک غیر عامل ده عامل کی کوم کی څنګه ده دا عمل خیر الطالب انه اسم ده پیده هرته علامه دې اسمه فطری عارف نامه دا معرفه ده ک نه معرفه ته تو ان کی ماوذ ی علی معرفه جو کسنده دا کوم څه مو؟ موراد بللاند دی. بیا تا وا چې موراد ده کوم ځی؟ موراد تاسو څنګه دی؟ دا کوم څه ده؟ تاسو څه وکی دا کوم څه ده؟ وګورم چې ریفه څه یې؟ وګورم چې ریفه یې نه، یا مو کاړه دا، یا مو کاړه دا، یا مو کاړه دا، یا مو کاړه دا یا مو کاړه دا یا مو کاړه دا اراب له دې دا عرب نه عرب دې په حرکت کې په حرکت کې عرب له حرکت ساتو او د مرخوده منڅه کوم مجبورل مجبور ده بيداوت یې له کجار سره کوم دا به څه څه شي دا به څه شي متعلق دي دا څنګه طریقه دا سوالونه یې سوالونه فل سره فعال نه دا مفرد ګرځي کده مراکب مفرد دے کېرې مفرد دے مفرد کوم څه نه ده جمله خبري دا کافهلې ده الانفال لله ورسله دا پولیس هم د افیل ده هرته دا پینډه دا سو وای دا ټول وای پولیس هم د افیل ده هرته پینډه دا کومه سېټه مزیده مودارې ده مو امان امان بیا دا وای مزیدونه مودارانه د کډول څخه لو مون دامه چې کله فاعل چې ظاهر راځي تر څو دا دا یعقو چې قال <سؤال> او قالت یقولو تقولو د کوم یو ده دا کوم چې پیدا ها واه مذكر ده لا بیا دوله نه د کډریونه ده دریو چې فاعل د دې تر واجبل مدې فاعل د دې چې ان تاسو په څه طرحه چې زه؟ او زه ورڅ شي چې راغلې ده؟ هل انفال راغلې ده ورڅ شي؟ دا ان انفالو دا راو راغالي دی، او دیوې انفالو چې د ته له ده کنه کېړه ده؟ معرفه کوم ځې ده؟ کوم اس موتماتيكي كونسيميرا جاما موكاسارا دا مارفودا منسوب دا كوليدو مارفودا لدا موكادا واكي سيدا بیا لله والرسول هي لله والرسول دا لله التركيب ديال واقعي دا ماتو فنه لو بحر فاتي فجيدا الله كي دا تويرا سالي دا اللہ اسم دے پیلی حالت دے علامت پیچھے دے دا ہر بجر پیداشر شده علامم دا معرفہ دا کنکیرہ دے معرفہ کنکیرہ دے علام دے بید داو مورد دے کن مبنی دے مبنی دے مبنی دے مبنیلہ سا دے کن مجابیر میندد مورد دے مورد دے موورد چون چیزو ندی دا بیا داو مرفوضه منصوبه که مجموعه ده مرفوضه لله مجموعه ده وانی؟ هرکی جا خوده ورسوله دا مرفوضه منصوبه که مجموعه ده دا وانی مجموعه ده؟ رسول معرفه ده کنا کرا ده معرفه که کون کسون فطق لها فطفتل <سؤال> کی تیچاتیونه ونه د کډولو سم نه فعل دې الله چی اوس واکتیږي مفر دې واکتیږي و از ذکر غل دې چی چرغله دې دا هم مله کوي د فیلد حراته ها فیلد فیل دا کومه شي اامرقه ده اصلح اصلحها جام اصلح اصلحها اصلبون ده كدولسون ده اه دولسون دولسون ثمانه فا علبه دي جديده دي فايلتشيده و زميده نذاه بين كمتر فيتشي واكيجي دا زاد با مزاف شی بین تا بند با مزاف شی تاتا بیا مزاف خرا مزاف لینه دا با مخل وقتی شده تا دا پارا اصلی هو دا پارا اوز داغا دا پیل والا داغو که اصلی هو دا مزیدونه که مداره دونه مزیدونه مزیده ده چی شی رازی مزیده ده چی اصلاح صورت پدی کلو ګرو پدی بیا پدې ته کې کوم باب نه ده علامه باب په پلو کې چا ده ایجا پته اوسې ګردانو کودم azi اصلاح semana څولا کړه واغه یو څڈی څولا کړه واغه بیا اسلو اسه تا اسه تا اصله اصله نه ده په شو اصله کنو رسو دو علامه دې ثاني څلکه بیا تی شهنه جوړه او سرتیفچه واکې الله او رسول تي دا به مو او دا کومه سیرا ده دا به امري د کوم ناراضي اطاعه قطيده دغه چې اطاعه تا اطاعو اطاعه تا اطا نه د پښتو کې چې اطاعت مو بیا څه تلوزو او باهاناتي جوړوي بیا توليدار بار بار حرکتو د خلکو مؤمنين کوم یو باندې ترڅې پام یا خالونه <سؤال> که دایر فیلو فالده <سؤال> دایر که ارمو در او دا کل <سؤال> تیشه کهی دایر فیلو فالده خبر مفتده ای خبر مدام اکوله دایر سیشه ارخید ارمو